salamu alayka ya ya rasul allah la inna shay'an qawim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuha allatheena amanu staeenu bis sabri was salaah innallaha ma'a as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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ U ime Allaha, svemilosnog, svemilosnog, o vjernici, tražte sebi pomaći u strplivosti i obavljanju molfe, Allah je doista na strani strplivih. I ne recite za onih koji su na Allahu putu poginuli, mrtvi su, ne. Oni su živi, ali vi ne znate.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 والصلاة والسلام على سيدنا والابينا محمد الصادق الراد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحزنيها إلا انت وصرف اللهم أننا سهيئا إنه لا يصرف سيئا إلا انت زعف الله بربنا نشعي وسبدارنا نقوم بميزمية لإبلاغو molim da najvećim imenom njegovim da nas počasti da budemo od onih robova koji će biti svjesni svega što im je gospodar dao. Da nas gospodar sve zajedno počasti da budemo zahvalni na ono nešto nam je on iz milosti svoje dao. Da u svakom danu postajemo sve svjesni i sve dublje uvjereni koliko nam samo dariva koliko samo malo od nas traži. Salavat salam njegovom poslaniku i mideniku Mohamedu, časnu, klementu, u urod, svelim, ashabima, gospodaru našem Uistinu, ništa nije lahko, sam onoga što ti iz milosti svoje ne učiniš lahkim. Pa te molimo, lakšaj nam samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Molimo te, gospodar, uputi nas na najljepše ponašanje. Ti si taj koji jedini uputiti možeš na najljepši karakter i ponašanje. Udalje od nas loše ponašanje. Ti si taj koji jedini možeš karakter svoga roba promijeniti najvećim temenom ovim. Draga braćo i sestri, mi se dalje družimo sa hadisima. Resulullaha sallallahu alihi wasallam koji nam je zabilježen Imam Buhari u svojoj hadiskoj zbirci. Prošli put smo počeli o mesdžidima koji su bili na medinskim drumovima. Dakle mesdžid Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u Medini je imao još mesdžida pored njega. Prije nego što uđemo u ono što ćemo danas pročitati, ako Bog da, to je jedno lijepo. Ja sam ponio da vam pročitam zajedno koliko koliko plemenit ashabi voljeli Rasulallaha i koliko su gledali da budu na onim mjestima na kojima je on bio prije nego što uđemo u današnji hadis jedna mala napomena vezana za ovaj kur'anski ajed koji nam je sultan proučio. A to je ono, onaj kur'anski ajed gdje gospodar kaže Alevina idar asabat hum musive oni koji kada i zadesi ne daće. Oni koji kada i zadesi ne daće. I jedna od stvari koju mi muslimani muslimanke moramo naučiti jeste da nazivamo stvari njihovim pravim imenom. Ne more za nedaću da je to super. Ne more reći ljepota, reci nedaća. Jer je gospodar u Kur'anu rekao kada je zadesi šta? Nedaća. Kubitak bračnog druž druga je nedaća. Kubitak imetka je nedaća. Kubitak nedo voljene osobe, gubitak, bilo čega što nam je gospodar dao, to je nedaća. I šta se od nas traži u toj nedaći? Kaalu, šta kažu oni ljudi? Inna li lahi. Mi smo Allah, mi smo Allah inna i lehi rađiuni, mi se Allahu vraća. Tu dvije stvari imajte na ovom, draga braća i sestre. Prvo jeste da, pored robovanja Allahu Đelšanu, dakle, slobodnog ljubavlju vođenu odaziva gospodaru namazom, postom, svime onim čime se njemu odazivamo, mi moramo biti svjesni da sve što imamo jeste u biti vlasništvu Allaha Đelšanu. I mi sami, I ono što nam Allah dadne je da nam ušeta uživot i kada nam odšeta je života to je bilo Allahovo nama došlo neko vrijeme bilo kod nas i otišlo. Čak i ova tijela koja nam je Allah želašao dao da koristimo nisu naša. Minha khalaqnakum wa fiha nuidukum kaže Gospodar zemlje smo vas stvorili od prvog čovjeka i u zemlju vas gospodar rača. Wa minha nukhrijukum taratan vas iste zemljo oživiti. To je prva stvar. Biti čvrsto uvjeren da sve što ima imainsa I zbog toga, velika je zamka kada insan počne se fokusivati na ono što ima, zaboravi onoga koji mu je to dao. Često se mi vezujemo, dragi insan ti dadne nešto, da ti vežeš za to. Ako se vežeš zato što ti je dao, a zaboraviš njega, ti si omalovažio i taj dar, i omalovažio si onoga koji je taj dar dao. I čitav život valja se nositi sa time da čovjek ne pomisli da je svoj. Ako si svoj, onda sa sebe možeš raditi što hoćeš. Ako znaš da si Allaho, onda sa sobom radiš samo ono što je dobro. Jer si svjestan da ovo tijelo koje imaš, novac koji ti uđe u život, dragi ljudi koji ti uđe u život, da sve to malo po malo čovjek, čovjek će ostaviti ili će čovjek to ostaviti ili će to čovjeka ostaviti. Dakle, bez obzira. I drugi detalj koji je zanimljiv jeste, Kada je čovjek uvjeren da da će se, mi smo Allahovi, Allah ćemo se vratiti, naumpala mi je dok je sultan učio, kako Hazreti Omer jedne prilike vidio čefika kako jedi lijevom rukom. I rekao mi je, jedi desnom rukom. A on je onda pokazao Hazreti u svoju desnu ruku i rekao, izgubio sam je u jednoj od bitkih. Tada su Hazreti Omeru zarosle oči njegove i poljubio je tog insana i rekao je, blago tebi, Kaže, dio tebe je otišao gospodar prije tebe. izbog toga, ja vas molim, imajte na um sve što vam je Allah dao. Možda je najviše što je nama dao u ovom vremenu jeste vrijeme. Puno više su ljudi prije 20-30 godina morali raditi da bi elementarne pretpostavke za život ostvarivao. Danas puno, puno udobnije ljudi generalno živi to koristite samo da vam bude drago na suđem danu da znate da stadio svoga vremena ili svoje vrijeme provodljivo ono na mjestu je dobro također imajte na umu da Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao en yuqumalu warasatihi ahabbu ilayhi mim malihi kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kome je draži imetak njegovih nasljednika odlast tog imetka kaže ja Resulullah svakome je draži njegov imetak tada im je Resulullah Clement im ashabe rekao to taj odgoj insana koji je, pazite, vjernik, živi budućnost svoju. On živi svoju sadašnju, on zuboko svjestan svakog trenutka svoga života. Ali on je po prirodi ide prema budućnosti, ide prema onome što je jako Bog da vječni. Kaže Rasulullah s.a. Allaho l ma s.a. Ma Znaj da je tvoj imetak ono dobro koje se učinio. U amalu u arathetike ma ahart. A imetak tvoji, tvoji nasjednika je sve ono što iza sebe ostaješ. I zbog toga imati ovo na umu i kada se desi da izgubimo dragu osobu, kada se desi da izgubimo i metak, kada se desi da nazedeći bilo kojim usibati, Allahovi čestiti robavi kažu njegujte te trenutke tako što ćete reći ono što vam je drago samo trenutak nakon što taj prvi trenutak prođe. Jer najgori najgoriji je onog udara, ne da će i udara musibati. Ako u tom trenutku insam kaže, innalillahi wa innailih rađaju. Allaho i Allaho se vraća. Hvala Allahu na svakom halu. Sačuvaj me Gospodar u ovom momu sivetu i dadni mi bolje od toga. Kako Rasulullah kaže, ko to bude rekao, jel, Allah će mu nadoknaditi bolji. Ja vas molim, imajte to na umu, jer je pitanje te percepcije, kako doživljavamo stvar koje nam je Gospodar dao, suštinska stvar. Bolim Allah zašanu da nas počesti da budemo takvi. Ja vas zamolim jednom fatihom u domu da sjetimo imamo boharizu. Da, lelaj, lelaj, lelaj, lelaj, lelaj, lelaj, od Enesa ibn Ijada, od Musa ibn Ukbe od Nafija, kako ga je obavijestio Abdullah ibn Omer, da je Boži poslanik, s.a.v. idući na umur, i kada je obavljao hađ, odsijeda je u mjestu Zulhulejfe pod jednim stablom, kažu da se radilo stablo gloga, na mjestu današnje džamije koja se nalazi u Zulhulejfi, a kada bi se vraćao, iz Gazve koja se nalazi na tome putu odnosno kada se vraćao sa Hadja ili umre prolazio bi kroz mjesto koje se zove Batini Wadi kada bi izlazio iz ove doline jahao bi svoju jahalicu u Badhau koji se nalazi na istočnoj strani Vedija i tamo bi se Resulullah s.a.v. zadržao do jutra vidite jedan opis kako bi Resulullah i kuda bi prolazio kada ide, kada ide na Hadji ili umru nije bio kod mesčida koji se nalazi u Hidžaru niti U Ekemetu, na kojem se danas nalazi džamija tamo je bio jedan prodol koga bi Abdulah u kojem bi Abdullah ibn Omer klanjao a unutrašnjosti toga su bili pješćani nasip i tamo bi božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao kasnije je taj prodol u dolini Batha poplavljeni i sud dakle ne znam više nema noga mjesta gdje rasul sallallahu s.a.s. pa je za sud to je mjesto na kojem je Abdullah klanjao i govorio da rasula sallallahu alejhi ve sellem tu klanja Abdullah Ibn Omer prenosi da vjerovjesnik je vjerovijesnik s.a.v. klanjao tamo gdje se nalazi mes Čidi Savir, mala džamija koja je odmah pored džamije na mjestu Šerifi Rauha. Abdullah je poznavao to mjesto i ukazivao svojim drugovima i dragim insanima jel, na kojem je mjesto na kojem je vjerovijesnik s.a.v. klanjao i govori o vi. Tamo desno tebe kada staneš u džamiji da klanjaš. A to je džamija na desnoj ivici Druma kada ideš prema Mek između nje i mesčidu Ekbera, jer razdaljna od jednog kamenog dobačaja ili takvo nešto. Objašnjavao bi da ljudi mogu stati tačno gdje Resulullah s.a.v. klanjao. Ibn Omer klanjaše i pored brežuljka koji se zvao Irka, koji se nalazi kod istoga zavoja Revha. Nalazio se na krajnjoj tačici ivice Druma, upravo pored mesčida koji se nalazi između te ivice i zavoja kada ideš prema Meku. Tu je kasnije sagrađena i džamija. Ali Abdullah ibn Omer ne bi klanjao u toj džamiji, nego bi ostavio na svojoj lijevoj strani i klanjao bi ispred te džamije prema samom brežulku. Jer je tu vidio koga je Resulullah. Abdullah bi putovao iz ovoga mjesta noću i ne bi klanjao podnije dok ne bi stigao u to mjesto. I tu bi klanjao podnije namaz. A kada bi krenuo iz meke i pro ovoga mjesta prošao prije svanuća na jedan sat ili pred zoru, To bi konačio i ostao bi dok ne bi klanjao sabah namaz. Isto zbog praksi Rasulullah s.a.v. da ostane na tom mjestu dok ne obavi sabah namaz. Abdullah je još pričao da je vjerovijesnik s.a.v. svraćao pod jedno visoko stavlo i to ono što se navodi često kao primjer da je Abdullah legao pod neko stavlo. Na desnoj strani druma niže od toga mjesta i nasuprot puta gdje ovaj bathi salha. I to kada se Resula s.a.v. vraćao iz Ekemeta, tačnije niže mjesta koja se zove Beridin u Vejsat, oko dvije milja udaljeno od, od samoga mjesta. Gornji dio stavla već je tada bio slomljen, savijen prema svojoj unutrašnjosti i stojao bi na debu. Na tom deblu su bili mnogi nanosi pijeska. Abdullah je kazao da je vjerovijesnik s.a.v. klanjao također na mjestu Brežuljka, iznad naselja Arđa, opjet nam spominje gdje Resula klanjao. A to je kada ideš, zamislite to kako Abdullah sada govori sve gdje je vidio Rasulullah sallalahu aksandar da je obavio namaz. To je ka, kaže, kada ideš prema visorani koja se zove Hedba. Kod tog mjesta desno, kod samoga žbunja, gdje je on činio seždu, nalazio se dva ili tri groba. Znači pored, pored mjesta gdje je Rasulullah Na grobovima su bile kamene stijene. Abdullah bi putujući iz toga mjesta prolazio kroz to grmje oko podnje kada bi sunce krenulo sa zenita i klanjao bi podnje namaz u tom uto mesdžet. Također je Abdullah ibn Omer pričao, ista kao je to da je vjerovjesnik sallallahu alajhi ve sellem tačno sjedao kod visokih stabala na lijevoj strani puta, na jednoj padini ispod Brda Herš. Ova padina spojena je sa mjestom koje se zove Kuraj Heršom, a između nje i spomenutog brda je od približno 400 aršina. Tačno je, znao je koliko je, na kojoj lokaciji da su ulabi. Abdullah je klanjao pod stablom koje je bilo najbliže spomenutim stablima na brdu, a ono je među njima bilo i najviše. I sada završava Abdullah ibn Omer. Pričao je da je Resulullah s.a. odsijedao u tom i to mjestu koje je blizu Medini, a kada bi se spuštao sa brda prema Medini koje se zove Safravat, odsijedao bi na sredini ove padine. I to na lijevoj strani puta kada ideš ka Meke. Između mjesta na kom je odsijedao Boži poslanik s.a. i spominutog puta, ne bi bilo više od koliko možeš kamenom dobaciti, znači neki 5, 6, 10 metara. Abdullah ibn Omer je još rekao da je vjerovijesnik, s.a.v. također znao odsijesti na mjestu koje se zove Zutuvan. Tu bi konačio Resulah, s.a.v. do svitanja zore, dakle ovoj put Resulaha na hađu, kada ide radi hađa ili umri. A klanjao bi sabah namaz na putu idući prema meki. To mjesto na kome je Boži poslanik, s.a.v. klanjao, na Ekemet i Galizu, a ne na mjestu gdje je sagrađena džamija, nego niže od toga, upravo je to mjesto gdje je Rasulullah s.a.v. obavio namaz. Abdullah je još prenio da se vjerovijestnik s.a.v. okrenuo prema dvijema uvalama brda koje su bile između njega i džebelita vila u pravcu kabi. Abdullah je potom prelocirao džamiju koja je tamo već sagrađena, na lijevu stranu džamije koja se nalazi pri kraju toga mjesta koja se zove Ekem. A mjesto gdje je vjerovijesnik, salallahu alaihi salam, klanjao, nalazi se niže od nje upravo na ekemeti savda, koga ostavljaš deset aršina od ekemeta ili približno toliko i klanjaš okrenut prema uvalama brda onoga između tebe i sami te Dakle, nedaleko od časne neke. Ovaj hadis Rasulullaha, salallahu alaihi salam, jer vi znate da se hadisom zove sve ono što je Rasulullah kazao, sve ono što je Boži poslanik uradio, sve ono što je poslanik, salallahu alaihi salam, dobri. Ovo je sve opis šta je to Resulullah sallallahu alaihi ve sellem radio prilikom svog puta prema prema časnoj radi radi hađa ili umre. Prvo što bi hlaza molio da u odnosu na uzvišenog gospodara, a zatim u odnosu na njegovog miljenika Muhameda sallallahu alaihi ve jedan prelijep stih da imate na umu. Kaže taj stih: Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubba. Kaže ti se Allahu neposlušan, a kažeš voliš. Hadha la 'umri fil qiyas badi'u. Ovo je zaista neka neka kontradikturnost u riječima tvoj. La'ana hubuka sadikan la ata'ata. Da iskreno voliš Allaha džellehu ve kaže ti bi ga poslušao. Innel muhibbe limen yuhibbu muti'. Jer ona iko voli, voljenom je posluša. Prva stvar koju Vasa molio, kada vidite ovaj opis, pa vam opisuje negde 7 8 9 mjesta gdje je sallaallahu alayhi ve obavljao namaz. To vam prije svega ukazuje na nešto što kod nas dolazi vrijeme takozvane emocionalne otupljenosti. I muslimanima i muslimankama danas suštinska stvar će biti dvoje da sačuvaju. Da sačuvaju emocionalnu prisetnost i prisutnost, da, da znaju voliti, da znaju u svoje srce ljubavi oplemeniti i drugo da imaju snagi ovim intelektom koji nam je Allah Zalašanhu dao da ne dozvolimo da siko poigrava sada. Abdullah ibn Omer, gledajte, ovo je sasvim normalno, išao sa Resulullahom, primijetio gdje je Resulullah gledajte. I od tada svake godine, jel stao ovdje na ovom mjestu i ja ću tu. I kažem koji samo sa mnom, znajte Resulullah je tu stao. Nije to nikakva obaveza, nije to nikakva dužnost da čovjek mora urat, ali je to pokazatelj njegove ljubavi prema Božijem poslaniku da želi da stane tačno na onim mjestima gdje je Resulullah s.a.v. stajao. To je prva stvar. Ljubav prema Resulullah s.a.v. je vodila te ljude da, da oni budu takvi da slijede njega i u tim stvarima čak koje nisu šta Ne spadaj u ono uopće što je obavezno. Prva stvar. Ja vas molim, braće i sestri. Ono što u Kur'ani kerimu gospodar kaže. Ja juhle dina amenu u ovijednici. Me jertedda minkuma andinihi. Ko se od vas odlučio od svoje vjere? Feseu fejati lahu bi qawmin yuhibbuhum a yuhibunahu. Allah će dovesti druge ljude. I prvu osobinu koju spominje za te ljude. Kaže gospodar, oni vole Allaha i Allah voli njih. Prva emocija, pazite, čvrsta ljudska spoznaja da ima stvortelja, prethodi to mi. Ali ljubav koja osvoji ljudsko srce je osnova. I ako gledate plemenite azhabe, Resulullah s.a.v. Oni su toliko volili gospodara da je jedan od njih znao, Hazreti Suhejib, imao je toliko imovne da je krenuo sa stotinom deva iz Meke prema Medini, kažu njemovi u, u Mekiji, kaže, ne možete izvesti ovo, ti je došao kod nas, je romašan, na nama si zaradio novac, sada izvučeš novac i da odiš resul medinu med im. Kaže, dobro, šta hoćete? Kaže, ostavi nam, kaže, sad zamisli, natovaren i stotnu kamiona toga vremena, jel? I kaže on, nikakav problem, kaže. ostavlja im svi 99, ili ne znam koliko ima, 96, ali ostavite, dajte mi jednu, da imam na njoj da idem. Sad, zamisli im sad ako istekne toliko, toliki imetak i kaže, Evo kaže, evo, nije problem sve. Kaže, kažu oni njemu, kaže, hoćemo i tu jednu devu koju hoće za sebe. Kaže, evo vam je ona. Kaže, i tu burdu, ogrtač, imao dobar, lijep ogrtač. Kaže, i to i ta ogrtačkin, kaže on, evo vam je ogrtač. I kaže, kad je došao kod Resulullah, s.a.v. Kaže njemu Resulullah, s.a.v. Rebi halbi'a Ebu Jahja, njegov nadmak je bio Ebu Jahja imao je jel, dijete, Jahja se zove. kaže, Ebu Jahja, ti si dobiju u trgovini mm. zašto? jer si radi Allaha i radi poslanika ostavi ono što kada danas kažeš Insanu da ostavi malo svoje komocije, Insan razmišlja bilo nebi. druga stvar koja je bitna iz, ovoga, iz ove, ove predaje gdje nam Abdullah ibn Omer govori, jeste da ne prenosi se od svih azhaba Rasulullah da su ovakvi bili ja vas molim, braćuje sestri Nikada nije bitno ko će prije doći prije do nečega. Uvijek je bitno da tebi bude nije čisti, tvoja namjera da bude čisti. Jer može insan da kaže mučiti najviše, postit najviše, učiti a najviše, poučavati najviše, u svome vremenu. Ako mi nije primio što ima, kakvu težinu ima. Ovaj Abdullah ibn Omer je bio poznat po tome što je stalno tražio Ma te kaže sjedili su u haremu Kabe trojica ljudi, Abdullah ibn Omer još dvojica. Kaže njima Abdullah ibn Omer, osjeti i tu vrata nekada kada osjetite to kada vam Allah kad vas nadahne gospodar da je trenutak da se dova prima, u Ramazan pri iftara na primjer, u vrijeme sabura. Najveće je kadlanjate dva rek'ata kada vas nikosim gospodara nebi. E tu su ashabi i ove prve generacije imale, kaže, hajde da proučimo dovu jedni za drugi. I ni trojica su bili. I kaže Abdullah ibn Omer, haj počni ti. Ovaj bio Mervan Kaže Mervan, kaže, gospodar moj, ja da budem halifa. I kaže Abdullah ibn Omer, i ovaj, kaže, amin. Ovaj drugi bio, Urva ibn Zubeir, kaže gospodaru, ja bi molio da fiki hadis, budem najveći učenja u fiku hadisu, da od mene ljudi uzmu. Kaže Abdullah ibn Omer, i ovaj, kaže, amin, Allah ti otvori to. I pitao vas sada Abdullah ibn Omer, a šta čti? Kaže, gospodar moj, ja bih učenet. Ne vas dvojica recite, amin. Jer svak traži ono, Ono što mu dato u momentu Allah zašanu otvori da traži. Izbog zbog toga ovaj, ovaj odnos Abdullaha ibn Omera govori o njegovoj ljubavi prema Resulullah s.a.v. Govori koliko je on želio da i u svim stvarima koje radi bude na onom i na čemu je bio Resulullah s.a.v. Treća stvar koja nam je bitna. oni je odlaz koja ako bih da odu na umril na hađu. Ti ne možeš da se nesetiš riječi gospodara bi vadin hajri di zarak. Kaže Ibrahim a.s. kada je ostavio hađer, jel, sa Ismailom malim, kaže, gospodaru moj, ja sam ih naselio u dolini u kojoj ništa ne niče. I kogod ti je išao na, na hađu na umru, kad dođe u Meku, kad dođe u Medinu, ta mjesta, evo, kad budeš pored ovih mjesta, tu su brežulci, kamenti brežulci gdje nema rastinja, pa ste naša Hercegovine za njih Amazon. Nema Uopšte. Još mi imamo običaj, mi iz Bosnije, što nije korektno, da se našalimo na računu naše vraće Hercegovaca. Nema, zaista nema, zapam, u kojoj kur... gospodar kaže jezikom Ibrahima, ale i sala, gospodar nas zelio sam ih u dolini gdje gotovo ništa ne viće. I gledajte sad ovaj detalj. U toj dolini, evo sada Abdullah nam opisuje Resulullah je stao ovdje, Resulullah je stao ovdje. Bereketom dovi Resulullah, sallallahu alaihi sallam, Islam potekao po četovom dunjaluku. Do Malezije, do Indonezije, ne znam. Danas muslimana, ogroman broj imaš u Americi, imaš ogroman broj muslimana u Evropi. Da ne govorimo u Africi muslimansko prisustvo koje... E sad, znači, zbog čega staje Abdullah ibn Amer? Zapamtite da mi imamo jednu obavezu. Ako u toj obavezi mi uradimo ono što, što je do nas, na nama je da ne budemo lijeni, da se trudimo i da radi. I kada uradimo ono što nam je gospodar dao, da smo u tom trenutku u stanju, Onda dođeš na mjesto gdje je stajao Resulullah. Zašto? Da biš to mjesto uputio dobro. Dođeš u Haremi šerif. Dođeš onaj, u poslanika u sallalahu alayhi wa džamiju. Uputiš dobro. Zašto? Zato što si svjestan da je gospodar taj koji daje da rezultat se pojavi. Također ovdje jedan detalj koji, koji, koji je vrlo bitan. Abdullah ibn Omer je toliko volio Resulullah sallalahu alayhi wa sallam. Ima jedna... Jedna hanuma pa spominje kaže ja se sjećam moj muž kad je htio mene da zaprosi kaže naš smo se na namazu ispred begove džamije kad smo izašle kaže on je rekao hoće se ti udat za me. Na tom mjestu Nije mogu odabrat bolje mjesto nego harem džami. Klanjali smo namaz, izašli kaže ona on je mene pitao hoću se udat. Zašto? Njegu je kaže svaki put kad podruhu prođem sa njim na tom mjestu što me podsjetim je to mjesto na te lijepe trenutne. Mjesto mjesto Šta? Mjesto sa sobom čuva i oni uspomene koji su tu, tu urezani. Zbog toga što više i znam da vam je poznato, ali eto da spominjemo još jedno. Uvijek bi u kući bilo mjesto gdje insan obavlja namaz. Hazreti Fatima kaže kada bi nastupilo vrijeme džume namaza, Hazreti Fatima bi došla na svoje mjesto gdje načeklanja namaze i presjedla bi, ako ne ide u džamiju, Presjedla bi svoje vrijeme džume namaza ako ne može da na džumu na tome mjestu. Zašto? Nemoj može, klanjaj ovdje, klanjaj ovdje, ali neko mjesto, nek ti bude mjesto gdje ti posebno stanješ. Zašto? To te mjesto onda vuče sebi. I onaj poznati karijan, naš, u našem kirajetu, pred predsjednjenje, pita ga Hanuma, kako ideš Allah u kaže, hvala gospodaru, deset hiljada hatmi sam u tom čošku naših kući, ja proučim. Da ništa drugo, znači, ima jedan čošak gdje je sjedio i gdje bi učio Kurban. I zbog toga, i time ću završi da ne duljimo večeras zapamtite draga braćo i sestra i nešto što se zove posebnost mjesta prije svega to su tri džami mesčid ulaksa el mesčid ulnebav i poslanikova džamija i mesčid Haram. to su tri džami koje tekstom od Resulullah imaju posebnost ali zapamtite da nas je Resulullah naučio da i mjesto gdje ti bdiješ na Allahovom putu posebno mjesto kaže se ribat Mjesto gdje ti braniš, naprimjer, kaže se čak u predajama, ako muslimani dožive da su na nekom mjestu ugroženi biološki, pa neko stane tu da brani, kaže 40 godina to mjesto ostaje mjesto stražarenja i bljenja na Allahovom putu. Vidite Abdullah ibn Umera, ni isto mjesto gdje resul Resulullah klanio, samo 5 centimetara mjesto gdje je Resulullah nije klanio. Nije isto, ima Allah, Allah čak imate da je Resulullah znao leći u mezar jednog od ashaba muškaraca ili žena prije što spusti Tog insana mezar. Ako nije, ako nema berekita toga, što je ležao? Čak jedan od ashaba kaže, žalio je za mojom majkom, jer je cijenio nju što je radila. Kaže, osjećao sam da je više njemu teško Resulullah nego meni. Iako je moj amati. I kaže, prije nego što smo je spustili u mezar, Resulullah je rekao, pustite meni siša u njen mezar. I kaže, lego je Resulullah, sallallahu viselem, u njen mezar. Ta posebnost mjesta, ja vas molim, čuvajte, pazite, za nas je naša domovna je nama posebno mjesto to je okvir koji nama brani naš identitet, mi smo muslimani i muslimanke i u manji broj muslimana koji su slobodni u manji broj muslimana koji su bezbjedni u manji broj muslimana koji imaju priliku izaći na izborima pa da se ta njihov glas pika da ima težinu Vjerujte da tu blagodat trebate čuvati. Nama Bosna je posebno mjesto. Zašto? Zato što je Alađa Šanu nama dao da smo u to mjesto. Mi smo najodgovorniji za ovu. Mene i tebe će gospodar pitat kako smo se odnosili prema ovoj državi. Kako smo je vidjeli. Jesmo li je zajedno sa drugima gradili ovdje ili smo, ili smo razvaljivali. I tu je najopasnija stvar je, kaže, sva mjesta su isto. Tako mi gospodara nisu. Nije isto mjesto. jedno mjesto gdje se učinio seždu nije isto kao mjesto gdje nisi učinio seždu Allah te počastio da ovdje padniješ na sve što. Evo gledajte, tabački mešan. Ja ne znam ovo, Allah je za šanu jednostavno da. Pogledajte koliko imate i veći i džamija i sve. Opjet Allah je za što. Ja odkaz znam za sebe ovde Hvala su ovdje mladi ljudi u kupljenju. I ne samo mladi svih generacije. Znači, ima, jednostavno Allah je za šanu daje da se neke stvari. Mi ne znamo zašto. Jel neko možda Allah u ovdje na srđu pao i rekao, gospodar moj, daj da ovdje ljudi čuju lijepo o tebi, lijepo o tvom poslaniku, da se druže, da se upoznaju, zajedno neki hajrat da učini, da neku hranu iskupe, pa da nekoga gladnog nahranje. Mislim, ne znaš. I zbog toga ja vas molim. Posebnost mjesta. U Korani Kerimu gospodar kaže, da na tom mjestu je Zakarija uputio dobao Allah u Čalšanu svome gospodaru. Gdje Kada je vidio Merijem, kad je video kod mjerim ranu u zimu koja inače dolazilje kaže na tom mjestu je, je za Zakiriadov na mjestu gdje Allah spustio spustio neki svoj bereket i neku svoju milost i zbog toga vrlo je bitno čuvati te ta mjesta koja je gospodar dao najprije evo vidite jedan mi je čovjek kazao da ovo što se dešava danas muslimanima između ostalog je kaže stigle su nas stigle su nas dove naše braće i sestre iz Palestine Evo već desetljećima, draga braći i sestre, Palestina krvari. Nikako da se smiri. Stotinjak je ljudi samo u zadnji mjesec dana poginulo, od i dvadesetak, tridesetak su djeca bila. I danas muslimani nemaju zato što je Belaj u Siriji, Belaj u Iraku, Belaj u Egiptu, Belaj ovdje, Belaj onda. Ne mogu muslimani da... Ali paste, to je nama treće posebno mjesto po hadisu Resulullah, sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu Stigla nas je do nekoga mazluma. Vi, vi ste bili bezvjedni, a mi nismo bili. A vas nije bilo briga za to. I zapamtite, kada razmišljate onome što se dešava, zapamtite da je 1992. godine bošnjaci koji su branili sa drugim narodima koji su željeli Bosnu i Hercegovini. Jedna od stvari koja je nama pomogla da se odbranimo je zapamtite što na svijetu imate i Palestinu gdje je svijet pao na ispitom pa su htjeli kao da pomognu nama, bošnjacima, pa evo i bošnjaci muslimani, bosanci, žele državu, žele državu slobodnu, demokratsku, nezavisnu, evo mi ćemo njima pomoći. To se zove geopolitički kontekst i nama pomogu da mi obstanimo. Zapamtite, da nije bilo toga, mi bi bili prepušteni, nažalost, onim ljudima koji čine stvari kod koji se normalan insanije zaista ježi. Ovdje imajte na umu da, čuvanje tih posebnih mjesta. Naša džamija mahalska za za tebe posebna. Zašto? Zato što me Allah duži, ja sam, vi znate, nema namaza onome koje je uz džamiju osim u džamiji. Znači, to vidiš, odmah ti je Rasoola rekao za tebe džamija, tvoja mahalska, šta? Posebno mjesto. Jer Rasulullah je rekao la salata li džar il mesčid ilah il masjid. Nema namaza komši džamiju osim u džamiji. I mnogo je dokaza Da postoji nešto što se zove posebno mjesto. Posebno mjesto za mene i za tebe, kako se kaže, jel, kod majčinih nogu je džennet. U se spominje. To je posebno mjesto za mene za tebe. Da dođemo svojim roditeljima, da iskažemo prema njima dobročinstvo i blagost i sve ono što treba da se poka. Ja bih zamolio, ovaj hadis Abdullah ibn Mesuda je duži. Ja sam ga namjerno pročitao samo na na bosanskom jeziku, zbog čega da ne, ne bi odujel. Ali imajte na umu da je njegova ljubav krema Rasulullah s.a.v. bila toliko jaka da je on želio da i drugima kaže gdje je sve Rasulullah s.a.v. stao. Pa kaže Rasulullah je klanja ovdje, Rasulullah je klanja ovdje, Rasulullah je klanja ovdje. Zbog čega? Da bi ljudi znali i da bi Abdullah ibn Omer prenio ono što je suština. I mi i danas imamo obavezu. I time ću zaista završiti. I mi i danas imamo obavezu. Ja vas molim, Mi imamo obavezu da kako je nama neko prenio emanet vjeri, da se i mi potrudimo da mi sljedećim generacijama prenesim. Svako od vas koji je sada 15-godišnjak, 16-godišnjak, stari, on od ovog trenutka kao punoljetna osoba, muškarac ili žena, ima obavezu da se time bavi. Šta ćemo uraditi kako bi sljedeća generacija, Allahu Đelešangu, bila na seždi, kako bi oni čuvali svoje džamije, kako bi oni čuvali svoju domovnu i kako bi oni bile, ako Bog, da uspješni uspješni ljudi, uspješni, hajili, insani, jako da, što je najznačajnije, da molimo da Allah i nas i njih kod sebe primi. Jer ako bi nam svi vrata otvorili, Allah žalšanu nam vrata zatvori, kakve nam koriste? I obrnutok ti, Allah žalšanu otvori vrata, zdaj da će ti ovdje dat nekog uspija, jer znači da se trudio. Ali to ti je najveće što može dobiti, da te gospodar kod sebe primi. I završu sa izrekom, Spominje se u predajama da će gospodar kazati sinu Ademovom, kaže, sina Ademov, kad ga odnesu do mezara njegovo, kaže, sina Ademov, evo su te, kaže, svi napustili i ostavili. I kaže, u zemlju su te spustili. A kaže, a i da su s tobom ostali, ne bi ti ništa koristili. Nije ti ostao niko doli meni. A kaže, ja sam jedini i vječno živi nikada ne umire. Gospodar je taj koji je vječni uvijek, od uvijek i za Ja molim Allah zašanu da ovaj tevhid, ovaj, ovo, ova vjera u njega nas nosi, da nas nosi sljeđenje njegovog pegambera, sallallahu alaihi salam, kroz ove dvije stvari. Jačajte svoju emociju. Ja sam mislio da započnem s time da je ovo oč Posebno se salavati salami trebaju donosti oč petka. Desetak. 50 100 na poslanik i za molitvi gospodara da ako Bog da sledimo njegovog milenika amin da. Wa billahi ne cheto od radji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa kaf wa salat wa salam ala sidina mustafa wa alihi man wafar. Gospodar naš počastena sa njemu nas poništ. Gospodar našo prostina od grije njemu nas kazni. Gospodar naš največim timenom molimo džennet svako djelo koje pridržava džennet. Sačuvaj nas, naše porodce, naše roditelje, naše bračne drugove, našu djecu, sveha ilinca, sačuvaj nas od vatri. Molimo te, gospodar, počasti nas najvećim te imenom, molimo dženetom, gospodaru milošću tvojom ti prema nama, ne prema našim djelima gospodar prema nama ti onako kako tebi priliči ne onako kako smo mi zaslužili gospodar ti prema nama onako kako tebi priliči a ne onako kako smo mi zaslužili najvažnijim temama molimo gospodar počasti nas svakim dobrom na oba svijeta molimo te gospodar čuvaj nas dok hodimo po zemlji čuvaj nas kada nas u zemlju spustiš i čuvaj nas na dan kada ćemo proživljeni biti gospodar u počasti nas da ustrajimo u svakom dobru koje gradi gospodar u počasti nas da prepoznajemo koje dobro radimo i da u njemu Počasna nas da činimo dobročinstvo svojim roditeljima dokle god su živi. Počasna nas da poštujemo svebračne drugove i odgajamo svoju djecu. Počasna nas da prenesemo vrijednosti sljedećoj generaciji. Počasna nas da budemo iskreni robovi tvoji, i zaštiti nas od svakog zla. Molimo te gospodar smiluj se umetu Muhameda sallallahu alejhi vesalam na svakom mjestu. Molimo te pomozi našu braću u Palestini, u Siriji, u Iraku, u Egiptu, u Libiji na svakom mjestu, Gospodar. Molimo te najvećim imenom tvojim, dovolom je svijetu vlada, mir pravda, a ne vlada nepravda i rat. Najvećim temem imenom molimo, gospodar, ti si salam, ti si mir, vam inke salam i o tebe mir. Molimo te da najprije unama mir bude, gospodar. Oči naš karakter, počasti nas lijepim ponašanjem. Naš, našu prirodu, gospodar, ti u puti prema najboljim. Počasti nas da u nama ne bude nikakvoga džahi lijeta. Počasti nas da ne budemo osorni i grumi, nego da budemo blagi i odvažni. Najvećim temem imenom molimo počasti naše studente i studentice da budu hajrli i uspješni u svojim ispitima. gospodaru molimo te neka budu dika i ponos umeta, podar na gradi onog ako je ovdje učinio večeras dobro Najvećim temenom molim subhana rabbike rabbil izati ma isfun ve salamun alhamdulillah rabbil alamin fatih assalamu alayka ya ya rasul allah